Són les 8 del vespre. 107 Música. La primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. La primera en oferir-te 24 hores de música. 107 Música. Visita la nostra web.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 Llega la hora de la música más caliente. Ritmo latino. Todos los sábados a les 3 de la tarde en tu radioestación preferida. Sense et música. Ritmo latino. Need... Sense música et presenta un nou espai musical.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 RELS DE AQUÍ Y DE TOTERREUR Un recorregut mágica a través de las diferentes manifestaciones artísticas a GERMANAN DEL SEUS POBLAS Un mon, moltes culturas cada día usa las 2 de la nit a la sunset música A veure, recordes d'això? Els diumenges a les 10 de la nit escoltaràs una recopilació d'èxits dels anys 80. Hates Factory, un programa presentat per Rafael Corbí. A 107 Música. <ríe>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 d'herbes o de fang restaurant cafè del centre de Peralada un servei acurat a un preu econòmic d'una secreta dona valenta tu és tot el pensament d'una forma fugaç en un moment in... molt bon vespre amics oients de la 1007 música del 1007 esports, passen 5 minuts del punt horari de les 8 del vespre i nosaltres que comencem una nova edició del 107 Esports, la corresponent aquest diumenge 26 de setembre on la nostra primera hora estarà pràcticament dedicada 100% al ciclisme. Recordarem la presentació que va tenir lloc el passat divendres 17 de setembre d'aquest doncs, 11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà i també l'entrevista que manteníem el passat dilluns amb Arturo Aguirre i Josep Fernández, president i president sortint de l'entitat Figuerenca. Nosaltres, per tant, doncs, comencem Uh, recordant la presentació d'aquest uh, 11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà que es durà a terme, com dèiem, el proper cap de setmana, de l'1 al 3 d'octubre. Per tant, doncs, a menys de 6 dies perquè doni inici aquest cinturó, nosaltres que anem a recordar doncs, el que es deia en la seva presentació. Doncs bé, nosaltres el que volem fer avui diumenge és recordar el que parlàvem la setmana passada. El passat diumenge teníem doncs, eh, la presentació de, que es havia fet el divendres eh, d'aquest cinturó eh, ciclista de l'Empordà que començarà el proper eh, divendres dia 1. Donc d'aquí cinc dies concretament, per tant, nosaltres avui volem fer un resum de tot el que va seguir. Per tant sentirem la presentació d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà, sentirem els parlaments i també naturalment sentirem diferents protagonistes del que allà es va dir. I començarem naturalment, per al president Arturo Aguirre un Arturo Aguirre que comentava doncs això durant la presentació d'aquest 11è Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà Bueno, bona tarda a tothom eh... estic... El Club Espósito y Figueras agradece vuestra presencia en esta presentación del de la de de nueva edición, anunciada en el Centro de Ciclista de Empordaz. Eh, permítanme presentarme, porque alguno de los que no me conocerán, eh, soy Arturo Aguirre, que soy el nuevo presidente de Espósito y Figueras, en sustitución de Josef Fernández, que sigue el club como director financiero y tesorero. Soy una zona de gran tradición ciclista, como es el Pueblo Vasco. Entonces, bueno, eh, estamos ante una nueva edición del 101 ciclista de la Emporga, prueba internacional importantísima de gran prestigio. El gran prestigio que se dispute igualeza en casa nuestra. Eh, para valorar el nivel de esta prueba, eh, hemos de deciros que bueno, hay, hay, un gran, hay, hay muchísimos equipos europeos que están interesados en participar en esta prueba. Que de eso puede darse nuestro director técnico, yo soy Parisi. Eh, que dentro de todas las tareas que les hago de todo trabajo uno y, y muy duro es el tema de decidir qué equipos, qué equipos vienen, bueno, un poquito en función de las cifras que aporta la trayectoria la profesionalidad de, de dicho equipo y hay veces también que con un poquito más de presupuesto podríamos traer alguno, algún equipo que se nos escapa por coste eh, otro, punto, otro punto que os tengo que comentar nivel de, de esta prueba es que bueno, los equipos eh, ciclistas que participan no vienen a pasearse eh, luchan en dicha prueba y de hecho bueno, en, en casi todas las etapas eh, se llega al sprint y realmente pues, eh, rompen el horario marcado por la, por la organización y siempre llegan antes o sea que realmente les eh, interesa la prueba y, y luchan por ella luego en esta gran prueba que se desarrolla en nuestra tierra con un paisaje idílico se colabora con las que posteriormente son y han sido figuras del de ciclismo que bueno, que, como sabréis pues en el tema de algunas que han, han ido sonando los nombres Y bueno, y la Vuelta a España. Eh, destacar que esta carrera ciclista se prepara por un equipo de personas que con gran esfuerzo y de una manera totalmente altruista colaboran en toda la organización. Estamos orgullosos de nivel alcanzado y de colaborar en el desarrollo de futuras figuras del ciclismo y en beneficio del ciclismo y la provincia. Estamos ante una prueba de gran nivel de importancia que produce y puede producir mayores beneficios en la provincia, dada la alta repercusión mediática y seguimiento que se realiza en Europa. En este punto, hago un llamamiento al sector turístico para que aproveche esta circunstancia y logren un pequeño cambio en la estacionalidad de su sector. Tenemos una formidable una formidable publicación realizada por nuestro formidable jefe de prensa 11 rallies con una interesante tirada que se envían de diferentes países europeos y clubes. Así como una página web que los días de la prueba y posteriormente a la prueba pues es ampliamente consultada. El nivel alcanzado en esta prueba y como espaldarazo definitivo necesita además del apoyo dado por las entidades y empresas, un poco más de apoyo de los medios de comunicación. Así como es necesario de T3 que acabaría situando la prueba a un nivel a un nivel muy importante. Nuestro club agradece a pesar de la crisis el gran esfuerzo de todas las entidades, empresas y personas por su colaboración. Y ahora paso la palabra a nuestro director, també després del seu Parlament, de l'Arturo Aguirre, parlava també Josep Aparissi, el director tècnic de la prova que ens, deia, ens feia cinc cèntims de les etapes i, a més a més, ens parlava també dels equips i de noms. Francisco Ventoso, Francisco Mancebo, Mancebo propi Ivan Ranya i molts més que participaran en aquesta onzena edició del Cinturó Ciclista de l'Empordà. Anem a escoltar doncs, el que comentava Josep Aparici, el director de la prova. Bona tarda. Bé, aquesta anya el que és el Cinturó realment ha canviat purament la segona etapa. La primera etapa eh, fem la mateixa que l'any passat, pujant per a fita per d'un costat i per l'altre, anant fins a Massanet a pujar el tall als 5 km de la regió, que són molt duros, eh, i pràcticament l'arribada quasi es fa en majoria, quasi es pot dir, a l'esperit. La segona etapa l'any passat va ser una gran espectacular espectacular bueno, i gran eh, etapa, però molt espectacular per volar dos punts realment estratègies com és l'Aldorós i el Roca Bruna i després l'any passat també inclús tot darrere vam fer el Santigosa. Aquest any degut a que no s'ha pogut fer eh, una arribada més a prop hem eh, pogut trobar un poble que realment ens ha volut ajudar i és la Jonquera. Llavors hem hagut d'allargar una mica més el quilometratge enves de ser 150 quilòmetres a fer 170 i arribar fins a la Jonquera. Què hem fet? Hem reduït un poc dels grans però no els dos, o així la Giracabuna, que es continua pujant. Bé, a fi, de comptes, se surt de Sant Esteve d'envals que hem tingut en, en aquest poble amb el senyor Calde una gran satisfacció de col·laboració amb ell en tots els ves. Doncs, Elstresarriben eh, a sortirint des Este d' Bas travessant per', ens anim cap a Castellfollit de la Roca, pugem Moix, vegem, pugemem Roca Bruna, depost de Roca Bruna ens anem fins cap a Camprodon, de Camprodon, baixem fins a Sant Pau de Segúó i, Ah, llavors aquí sí que ja trenquem amb l'esquerra per baixar les costes de Cap-se-Costa baixem cap aquí perquè està si no, si volguéssim fer com el passat, després d'anar a Sant Joan de les Badeses i pujar a Santidosa seria molts més quilòmetres i llavors no podria no, eh, l'UCI no ens ho aprovaria no ens ho hagués aprovat llavors a davant d'aquest tema hem, hem tirat per les costes de cap se llavors, anar a la canya un altre cop, que estem Castellfullit de la Roca, Besalú, i quan som a Besalú vinguem cap a fins a Vinyonet, passant per la Bata i a Vinyonet Puigontos, cap a Vilanar, Cistella, Terrades, i després pugem l'Alt de la salut. Port de tercera, de poca importància, però que fa vegades fa molt de mal. I de vegades anem cap a Pont de Palau, a Gullana, i de Gullana, Nacional 2, i de Nacional 2 arribem a la Junquera. A la Junquera hi haurà una arribada molt espectacular, us ho puc garantitzar perquè realment es bloqueja tot el carrer major i es posa dalles a tot el carrer, o sigui que hi ha un sprint de 300 metres allà fantàstic. Crec que pot haver-hi una arribada fantàstica, molt bona. I eh, també en aquesta etapa hi ha un cert, un cert, una mica de recert que en la pujada de la giracabuna es parteixi molt el pilot i després es creïn bastantes diferències. Però, bé, com després des de Sant Pau de Seguries quasi tot bé baixada, es pot recuperar molt i després no pot haver-hi diferències. Crec que anem per aquí. Penso que no m'equivocaré. Però bé, a pesar de que hi ha noms, hi ha noms sincerament, que ens venen, que són realment espectaculars, no? gent que, que va molt a la muntanya. Eh, després us explicarem més venus sobre els equips, qui, quina gent són els que venen. No? La, la tercera etapa es comença a Empurio Reba davant de l'Hotel Xons, es fa la volta directament ja, ens anem reculem cap a Castelló, Fortià, Via de Malla, ens anem cap a Narat otra vegada, Tornem a anar al Minyonet de Puigventós, pugem la Salut, la Salut baixem cap a Boedella, Boedella ens anem al dos i llavors trenquem a, Vila, a Maserac, direcció a Vila Nadal i Sant Climent. Sant Climent, ja no deixem la cartera, trenquem la mà dreta i ens anem fins a Roses. I a Roses, quan s'arriba la rotonda de Palau, o la Cruïlla de cada, la rotonda de cada que és, que en diguem dels pugem que és el Pere Fita, baixem fins a porta de la Selva i automàticament a Port de la Selva es trenca a esquerra i pugem Sant Pere de Roda, com calent. Sant Pere de Roda, arribada de Figueres, aquí davant del Museu de l'I, en el qual sempre ha sigut una arribada molt, molt espectacular. Bé, això és la Rua en de les tres etapes que, que realment hi ha i que hem, hem pogut confeccionar. Sobre el tema d'equips de, de, eh, us diré, estan reflexats, uh, si heu vist que en a la cadira us hem donat un, un d'això, un català de el llibre de ruta en què hi ha tots els equips. Els continentals és el tablevare grec, el tablevare capsulis, que és grec, el joc van d'anem, veuva, el bulgós 2016, que és espanyol, l'or el caja rolau, el 15 de l'altra vegada i l'eracle de Murcia, que és una combinació de, gre de grecs amb espanyols. Bé, grecs amb espanyols pel que venen tots espanyols. Aquest equip, com un altre que us reforçaré, l'eracle de Murcia, porta un corredor famós que havia sigut molt famós i que continua un siguiente, que és en Francisco Mancebo. Eh, Francisco Mancebo no fa ni un mes va quedar darrere, en el volta de l'Imosín de sis, de 6 dies, darrere del Neheime. La Heime es saben que és l'escudero de l'Abstro, vol dir que aquest home eh, està bastant en forma. Espero que aquí també demostri la seva qualitat com realment sempre l'ha demostrat. No? Dins l'equip de d'onorbera també ho he de reflexar que ve el Miquel Nanda, classificat el cinquè en el tour de l'avenir d'aquest any actual, o sigui fa tres setmanes que s'ha acabat el tour de l'avenir i s'ha quedat el cinquè classificat de la General Aquesta home ve amb l'Orbea La també us ho tenia en compte que coincidiran els dos medallistes olímpics en Sergi Escobar i en Carles Torrent i un altre eh, home molt magnàtic i que realment ha sigut un excampió mundial de triatló que és l'Ivan Ranya l Ivan Ranya es va comprometre a venir a córrer del cinturó perquè cada dia li agrada més el que és la de o sigui, el ciclisme de la cartera i us he dir que bueno, esperem que tota aquesta gent i d'altres que realment eh, estan en camí de, de ser de qualitat, de corredes de qualitat com ens han trobar l'an passat també una sorpresa molt bona Francisco Ventoso que va ser que el que va guanyar amb l'equip Carniolo que en aquest moment encara hi està cobrint però fixeu que jo ja sabia que els els membres de la Junta que en Ventoso mire si era bo, que aquí en aquests moments ara ja és oficial ha fitxat per Telefònica.net o Telefònica.team.net o sigui l'equip d'Ogonzure un home que ha sigut subcampió d'Espanya que any, amb els professionals i generalment s'ha de tenir molt en compte que aquí venen corredors que el que ha estat diguent el nostre president que no venen a perdre el temps ni a fer vacances, venen a competir per ser el dia de demà uns grans corredors tenim en Rafa Valls que va estar present l'any passat també de l'equip Burgos, monumental que sabeu que va la revolució del Tour, va fer un segon amb una etapa del Tour aquest any ja l'any passat corríem nosaltres, eh? amb nosaltres, un equip nosaltres i es va classificar dins els quants anys més en Sergio Parrillo, de haver de córrer aquí passat també està fitxat per telefònic a Tim Fugnet aquest any és quina personalitat, però bueno, com a equip d'OMZU se li han anat a alguns corredors bons doncs ha hagut de fitxar alguna cosa aquí tenim la mostra d'aquell arreu amb ell tenim en aquest cinturó tothom està pendent del nostre, de la nostra aquest cinturó potent amb ganes i que realment don un nom a dinsa internacionalment llavors fa que nosaltres també el que ha dit la nostra president estem enguanyosos del que la feina que hem estat fent fins ara en aquests moments d'altruistes però que és una feina ferma, ben feta i amb un porvenir de pares a la, a la província de Llón. Després ja, tota la part dels set continentals que heu reparlat i ha el superflor, l'Andalusia Caja Sur, la Rua València-Terramar, la Tissa Aceita i l'Extramadura Espioch. Si realment entreu vosaltres, entreixo en la, la web de la Rua Federació Espanyola, veureu el rànquing dels equips i veureu el rànquing individual. El rànquing per equips, els cinc primers equips estan aquí venen aquí a la volta, o sigui perquè estigueu vendre assabentats de quins a venen, ven el millor d'Espanya, o sigui que així és de clar. A partir d'aquí ve el francès com a tradició a la POM de Marsella, ve el campo claro de, de Tarragona, ve el cejam novatic que també està per allò de Tarragona també. Uh, aquí, doncs, aquest any és una novetat que ve el club ciclista U Vicis uh, Estela i Alcanari en el qual uh, el Cuciclista Uol és allò on participarà el ciclista que us he anomenat fa un moment l'Ivan Ronya està uh, amb l'equip de l'U1 bé, feu-vos un petit encius que era més una volta molt interessant uh, és per veure i per a disfrutar dels que ens agrada el ciclisme, uh, disfrutar de veritat és tot que, si voleu fer alguna pregunta de Doncs això és el que comentava Josep Aparissi durant la roda de premsa del passat divendres 17 de setembre. Nosaltres, eh, un cop finalitzada eh, aquesta roda de premsa, us sentíem en el nostre programa del passat diumenge, també doncs eh, parlàvem amb el propi Josep Aparissi en una entrevista personalitzada. Anem a escoltar també el que ens comentava doncs, eh, bàsicament el que ja havia comentat en aquesta conferència de premsa, però també ens hi afegia alguna coseta més. Anem a escoltar el que comentàvem amb Josep Aparissi en declaracions als 107 Esports. En Josep Papatissí, el director tècnic d'aquesta cursa, que junts és cinturociclista de l'Empordà. Eh, Josep, explicam una mica com, com s'ha plantejat i quins rentes teniu per aquest 11a edició del cinturociclista. Eh, Bé, bueno, mira, com s'ha plantejat, nosaltres ho teníem entre des de Mumbai, bon al principi, com vam dir, el fem el cinturó a nivell continental i ja aparcí, vam dir, vam fer una posta seria. Aquesta posta seria, uh, sabia reflexada un any després d'any. I aquest any, de luta en que ha, però tot i així nosaltres amb un pressupost més baix, però hem aconseguit poder-la realitzar. I aquesta és la qüestió. Objectius de cara a favor. I d'això, molts, han tingut molts més, per poder tirar endavant eh, més anys, sempre i quan els, eh, la part econòmica respongui a les proves, el pressupost que hi pugui haver -hi una volta d'aquestes, que és bastant alt. Parlàveu durant la presentació dir per exemple, que el cinturó ciclista ja és la segona prova de Catalunya, després de la volta. Eh, suposo que arribar fins aquí costa molt mal mateix bueno, sí, costa molt perquè de fet no tenim, tenim un grup molt reduït i realment costa molt d'organitzar però després després d'una vegada organitzat tot això, cada un la seva feina però bé, bon, cada una la seva feina la feina més dura és la, la, la burocràcia no? la burocràcia per, a, per a tractar amb els equips etc etc és la més dura i de es feia les rutes o fer el d'això com ho hem de fer, com has arribat trobar un poble que col·labori també és una mica difícil, però bueno eh, aquí s'arriba i al nostre futur, eh, el veiem que hem de continuar tal com estem en aquests moments, seguir endavant continuar fent el cinturó i el futur, Déu dirà si més, en, més enllà en més de 3 dies en podem fer 4 en farem 4, això no ho diré també parlaves de, de noms sí. de, de noms realment coneguts com Francisco Mancebo i d'altres, Ivan Ranya suposo que és un orgull, no?, per al cinturó ciclista poder comptar amb aquests eh, corredors? Sí, exacte, exactament, el eh, que jo us he dit en aquest sentit no. aquests corredors són els que eh, són de primera línia eh, o sigui no oblideu vull dir que, llavors també en pot sortir algun altre com va sortir l'any passat el Rafa el Rafa Valls hi havia un tarat eh, fins a un segon d'etat d'aquest any el Tour dir, el, el, Ventoso, el Francisco Ventosa ha guanyat dos o tres pobres últimament va guanyar París eh, París-Bursales em penses París què va ser va guanyar raxement, es fa abú dies, vull dir que és un gent carrament, eh, aquí i vagados, eh, nosaltres ja sobretot són gens un par de gruill, Que vi gent bona. Eh, rata vegades et trobes sorpreses perquè com l'any passat, doncs, l'Emmanuel la, la, la Sela, que també era el cap d'algui i era company segon, va venir el camp del l'OMS-23 eh, en, en Roman Cicard eh, de l'ORREA, o sigui, tot això eh, pot sortir eh, dins d'aquest eh, prou bé que ara d'aquí 10 dies farem això, pot sortir inclús eh, a part de, de, de l'Escobar part de Cala de part de l'Ivan Ranya part de Mantelo, pot venir amb potços i algun altre debò. I pot sortir sortirà, jo crec que sortirà, perquè tenim aquesta, eh, aquesta intuïció, no? I de moment no falla. <ríe> no deixes. Doncs Josep, de veritat, moltes gràcies per atendre els micròfons al Centre d'Esports i esperem que es pugui doncs, veure una gran, una gran prova. Eh, això és el que dèiem. Només del de, de, que demanem és que faci bon temps. Eh, jo crec que disfrutareu del ciclisme. Eh, hi ha una gran prova aquí d'aquí 15 dies i sincerament Eh, és digne de poder anar a veure i disputar amb vosaltres mateixos com a premsa, podeu seguir-la si vol, i per descomptar-vos adonar que organització i una volta d'aquesta mena eh, no n'hi no ha gaire. Ja us ho han dit, eh? és la segona, o és la primera darrere de Catalunya. És la primera darrere de Catalunya, perquè a Catalunya no n'hi ha cap més, ja us han dit ben clar. Doncs, no, moltes gràcies. No, de a vosaltres. Eh? set Esports, amb Dani Pagès. set Esports. Són l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. Doncs nosaltres que continuem i després de sentir eh, Josep Aparici, el director tècnic d'aquest 11 Cinturó Ciclista de l'Empordà, que farem serà anar a sentir eh, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Figueres, que també era present a la en la presentació d'aquesta 11a edició del Cinturó i doncs, anem a escoltar el que comentava en Quim Ferrer, eh, regidor d'Esports com deien, de l'Ajuntament de Figueres Bé, eh, des de l'Ajuntament de Figueres bueno, estem molt contents que un any més es pugui fer aquesta edició del Cinturó Ciclista de l'Empordà i a més aquest acte de presentació que es pugui fer al Museu del Juguet de Figueres com deia en Josep, bueno, crec que aquest any, pues, com cada any, vérem equips molt importants, tant d'aquí bueno, a Espanya i també de l'estranger, eh, saps que bueno, des de l'Ajuntament és tot el nostre recolzament i estem segurs de, de que serà un èxit. I us vull agrair tot aquest esforç i aquest treball que heu fet perquè any darrer any es pugui seguir fent aquesta edició. Gràcies. Doncs un Quim Ferrer que desitjava sort als representants de l'esport ciclista Figueres i qui també desitjava sort en aquest cas era Francesc Moradell, el representant de la Federació Catalana de Ciclisme a Girona. No hi podia assistir la presidenta de la Federació Catalana de Ciclisme, tenia un tracte i en el seu nom doncs va llegir Francesc Moradell una carta i també doncs va posar el seu gra de sorra al representant del delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme a Girona. Ara anem a sentir el que comentava Francesc Moradell durant la presentació d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà. Autoritats, amics tots, és un plaer estar avui aquí en aquesta presentació. En aquí en aquesta cadira avui he eh, tingut estar-hi la màxima autoritat del ciclisme de Catalunya, la Carme Mas, però que no hi és perquè doncs, no, no ha pogut estar-hi per no? altres ocasions. Però ara últimament ens ha fet arribar un escrit que ens ha demanat que el llegim i evidentment que, doncs, que si ens ho ha demanat ho hem de fer no? i no sé, bé, és que a mi l'he llegit i llegit. si em permeteu, tots doncs plegats l'he llegiré no? bé, diu, ben veig president, membres del Consell de Figueres autoritats i tots els aquí presents des que soc president d'aquesta federació m'he faltat cap any, en ca, eh, cap any aquesta presentació del cinturó de l'Empordà es poseu aquest any la meva presència, però la coincidència un campió molt important pels nostres esportistes de base i com eh, amb les altres categories m'agrada donar tot el suport en nom de qui representa el ciclisme català. Encara que no estigui present vull donar les bases molt sincerament a tot el, eh, el Club Figueres, el Club Figueres, per l'esforç que suposa aquest any tirar endavant aquest cinturó, com també a tots els patrocinadors, ajuntaments, i diputació, generalitat. Gràcies al vostre esforç de l'any de ha fet que esportistes catalans que han passat per aquesta prova, ara es coneixin èxits importants. Joaquim Rodríguez, Xavi Tondo, Ayrán Fernández, campione de pista moderada americana, i altres que podreu veure si ja no anem. Que tots han perdut proves de referència, i entre tots hem de fer impossible perquè com a mínim, no les podem fer tan bé. Els esportistes necessiten proves com a la vostra, per poder competir. No pot ser com una comunitat autònoma de comès Catalunya es permeteix el luxe de perdre ningú de prou més d'aquestes característiques. I és per això que donen a tots parlats institucions, ajuntaments i patrocinadors fem l'esforç perquè el ciclisme de grav sigui el ciclisme de referència als millors resultats esportius i organitzatius. El ciclisme és esport però la vegada, és una eina molt important per Catalunya. Com a promotor de turisme dóna riquesa i es fa una dinesteta sempre oberta per molta gent. Comerciants, restauradors, hoteles. Rebem tot el suport de l'Operació en de Ciclisme si i de tots els que estiguem aquest esport. pot. Una corta rassada, Carme Màgineres, president de l'Operació Catalana de Ciclisme. Si Bé, mm, podríem dir que quasi-casi ja ho ha dit tot, doncs, ella, ja, doncs, complet. Però sí que, evidentment, que si prometeu-t'hi, deixem a, alguna cosa, jo no, també. Eh, ara, eh, que si no, no marxeré pas casa, tranquil. Per exemple, doncs, home, ho ocorreix, doncs, dir doncs de desitjar molt d'èxit al nou president gràcies el Dura Aguirre perquè jo la ho el coneixia molt poc perquè suposo que vens al País Basc, al País Basc i que doncs desitgem molt d'èxit i al sentir-lo i amb la il·lusió doncs home dius això funciona, hem fet un bon pinxatge i que esperem i ja que diguem que desitjar molt d'èxit al president Home, jo també et voldria donar les gràcies en nom de la Fundació Catalana de Civilisme, el que surt, que és el Joel Fernández. És una persona, eh, doncs una persona seriosa, una persona que entén de números, i en aquest temps, doncs, que estat evidentment, que ha posat, són, no solament eh, a grans sorra, que s'han posat moltes grans de sorra perquè aquest èxit, l'èxit de, del cinturó, ha estat una realitat. O sigui que una persona no el fa tot, però, mm, evidentment, que han donat les gràcies a a TVé, personalment, de la Federació Catalana a eh, en Josep Fernández, que també aquí, no? Bé, eh, més coses. Home, he fet 3 o 4 punts mentre es venia, eh, ja ho ha dit a Josep, ho molt bé, totes les etapes, de totes els recorreguts, que elles, de la meva la passió que ho viu, que eh, jo sempre dic que aquella parava sempre del Pau de Pallet, un dels Pals de Pallet principals i que, i que van durar un any i estem sempre contactes, no sols menys al cinturó, sinó eh, el guiamet, la barra, la corda de... de d'Emporiarraba i els altres pobres que sempre hi connectats i ja van entès, els dos pobres als portes clics de Vigueres. I evidentment que a mi em fa molta il·lusió perquè a poc dels anys 60 havia corregut una volta que encara es diu, oh, tenia un altre nom, no, que encara té a l'esport ciclista de Vigueres i al moment com Fernanda, que estava aquí tot el havíem corregut. No? Però això eren els anys 60 i 70. El temps corre de pressa i ara ja portem 11 anys amb el cinturó Déu miro! Evidentment que han donat noves que avui, per exemple, com, com el Chiletondo que està al 5è, al 6è 5, 4, 8, de, de, de la volta Espanya i que aquí fa quatre dies que estaven aquí uh, correguent a uh, nosaltres, recordo ara, que la última tenir un greu exilent i, sí, i sí. que en l'encarre d'olca i veient en a reubinar el mal de caps i tot això, no? sí, doncs. sí, va, doncs el correu com aquest, no? I que, I que em veus doncs, que és la palanca, la palanca de, eh, de llançament d'altres correu que estan aquí i que van caure a trobar el greu possiblement a, a professional. Ja ho dit també i m'agrada remarcar-ho que aquesta prova, el Cintuó, és l'única de Catalunya de caràcter UCI internacional. Això són paraules maiores, això ja, eh, Déu-n'hi-do, teníem la Lleida, que la Lleida ha perdut, han perdut bous i esquella perquè no fan ni volta ni, ni, ni, ni de cap classe. Clar, ahir deien que t'havien recuperat però ja Per la Lleida ja ha perdut la internacionalitat, Barcelona no és, hi és, n'hi ha ni volta, de categoria subindirès. I podem dir que com a prova més important que aquesta, obviamente que hi ha hem d'anar ja a volta de Catalunya de professionals per sota de la Catalunya tenim el cinturó d'Empordà i això és possible gràcies a tot un gran potencial humà com és aquesta pinya de les porciclistes de Tijeres no? eh, Bé, no me'l pas perquè entornem a parlar d'altres autoritats però eh, doncs, eh, sí que em plau doncs donar les gràcies a tothom que fa possible eh, la realitat d'aquest cinturó, no? d'aquesta 11a eh, edició com són els ajuntaments, de més, els col·lovedors, eh, els esponsors, diputació, generalitat, ajuntaments, ajuntari i lliures i tots plegats. No? Eh, bé, nosaltres a nivell de, de federació, com sempre estem, ja ho sé, jo sempre vaig amb el cotxe de federació a la banda oficial, a la banda ja, emprenyant els Mossos i companyia, intentant que s'hi convé, fent costat amb tot el que faci falta, evidentment que hi estarem, eh, com sempre, si deu vol. No? Doncs ja al màxim d'èxits, i res més. Doncs, eh, per tot lo que pugui, eh, podem estar al costat dels ciclistes de Figueres i estarem els dies aquests de 1, 2 i 3 d'octubre i moltes gràcies a tots. I i seguim sentint protagonistes d'aquesta presentació que ja recordàvem el passat diumenge que avui doncs volem tornar a recordar ja que estem a sis dies pràcticament de l'inici d'aquest doncs, Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà i el següent és eh, Lluís Barba ell és el delegat de l'AUFEC de la Unió de Federacions Esportives Catalanes. Anem a sentir el que comentava Lluís Barba durant la presentació feta fa nou dies al Museu de l'Empordà. Sí, molt bona part de tothom. Sí, jo agraeixo, en nom de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la FEC i també a títol personal, doncs la invitació aquest acte de presentació d'aquesta onzena adhesió del cinturó internacional tot un clàssic com que ja queda reflectit del ciclisme de carretera en eh, terres empordaneses i gironines i que deudeix com ja queda molt bé d'haver remarcat d'un merescut reconeixement esportiu eh, afegir també que perquè es pugui continuar en aquesta línia es fa necessari valorar l'esforç i la gran tasca que, que abans, durant i després, per abreviar-ho, eh, de cada edició doncs, fa tota la gent, des del de president fins al darrer membre de l'esportciclista Figueres. En el temps que corren, és quasi una elisea, jo diria, i també al costat un orgull, de que tinguem clubs amb aquesta implicació i empenta, que com deia bé l'amic Francesc Moravell, eh, N estem quedant orfes a Catalunya no? en el temps que corren eh, o sigui eh, doncs eh, és això doncs potser doncs, que en general i des de les mateixes institucions eh, no s'acabi de valorar-ho adequadament, aquesta és la meva opinió molt personal eh, sortir avui doncs, a, la carretera, a la carretera tres dies seguits implica doncs, molt mèrit i implica sacrifici que vegades també és molt difícil de, de comprendre, no? Quan s'explica aquí és fàcil d'entendre, però eh, jo crec que és difícil de comprendre. Sé que tot això són paraules, però sincerament espero i desitjo doncs, que, que arribin o es mantinguin els fets, que us ajudin, especialment amb el polciclista Figueres, a continuar treballant doncs, amb empenta i il·lusió, amb tots plegats, mirarem de col·laborar i que ens, hi, ens tenim que implicar per mantenir-ho. Moltes gràcies. Molt I després de Lluís Barba naturalment, Uh, qui també hi era i acabava uh, amb els parlaments, era uh, el delegat a Girona d'Esports uh, de la Generalitat de Catalunya uh, el senyor Josep Seguer. Ell doncs, uh, feia esment que aquest era el sisany consecutiu que estava aquí a la presentació d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà i segurament seria l'últim i doncs, desitjava molta sort a tots els components de l'esport ciclista Figueres de cares a aquesta onzena edició del Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. Anem a escoltar el que comentava el delegat de Girona d'Esports de la Generalitat de Catalunya, Josep Seguer. Bona tarda, eh, president, regidor, eh, responsable de la Federació Catalana de Ciclisme a Comarques de Girona, el senyor Parisi, responsable delegat de l'ALFEC, eh... Senyor Josep Fernández, expresident i eximpulsor o actual també impulsor d'aquesta prova esportiva eh, jo també ja porto 6 anys venint a presentar el cinturó ciclista de l'Empordà això ja és un hàbit quasi, quasi, no? Entenc que sense faig de res penso que serà l'últim però eh, us he de dir que eh, realment estic orgullós de venir a presentar aquesta prova per moltes raons eh, com han dit eh, els que m'han precedit en els parlaments eh, cada vegada van desapareguent proves ciclistes per etapes i el cinturó ciclista de l'Empordal després de la volta és l'única que queda i no? I, i això contrasta una mica amb la gran qualitat esportiva en el món del ciclisme que tenim a comarques de Girona en Francesc Moradé, l'amic Francesc, avui no ha tret els quatre medallistes olímpics ja ho treuré jo, és igual eh, però és veritat, eh, a comarques de Girona hi ha molta qualitat esportiva en el món del ciclisme hi ha clubs molt ben dirigits hi ha una delegació de la Federació Catalana amb il·lusió, en per Moradell, que es desviu per impulsar el ciclisme a les nostres comarques, per eh, ajudar a fer proves ciclistes, el Caixa Girona, tot, tot, tot tipus de curses de carretera, etc. I això al final dona qualitat. La quantitat al final acaba donant qualitat. I tenim, tenim molta qualitat. I això... Eh, s'hi suma eh, aquelles persones que tenen il·lusió per organitzar eh, proves de categoria i aquí 11 edicions del cinturó ciclista de l'Empordà em penso que no és una prova clarivident eh, sé que costa organitzar aquestes competicions i que les institucions eh, a vegades en hem sortit almenys des de la Secretaria General de l'Esport de vegades amb problemes, de vegades ha costat més, menys però sempre hem estat al costat de, el, del club organitzador d'aquest esdeveniment esportiu i eh, de moment penso que la Generalitat ha demostrat que vol proves de qualitat que vol proves que engresquin la gent a competir i que eh, les comarques de Girona tinguin una prova de qualitat eh, no em voldria deixar eh, abans de d'acabar eh, agrair al president de, de l'esport ciclista Figueres eh, un basc eh, la, la seva il·lusió per aquesta competició no? jo que he pedalat pel País Basc i sé la qualitat esportiva també que tenen allà en el món del ciclisme eh, recordo que estem negociant amb, la, amb el Departament de Política Territorial eh, Això que tenen al País Basc de la reserva de carreteres per als entrenaments dels ciclistes estem avançant estem avançant i seguim negociant-ho i el conseller eh, està d'atemptat per anar en aquesta direcció, no? Eh, tots tenim alguna cosa que aprendre dels altres, no? Però evidentment a comarques de Girona eh, veig aquí alguns organitzadors d'alguna prova de moltíssima qualitat com el, el de Cent's de Massanet de Cabrens, eh, una prova internacional Eh, que mm, és difícilment igualable eh, en altres llocs no? Eh, no tenim res que envejar en els altres però si sí tenim hem de mantenir la il·lusió per seguir millorant constantment eh, felicito als organitzadors felicito a tots aquells que els hi donen suport els espònsors, doncs no oblidem perquè sense els espònsors si només haguessin de com, que confiar en les institucions tampoc ens sortirien i agraeixo també als ajuntaments per on passa el cinturó ciclista de l'Empordà, la seva aportació, el seu suport i eh, el seu interés en millorar el ciclisme gironí. Desitjar que el temps acompanyi, la qualitat ja està assegurada amb els equips que participen. per tant i eh, la fiabilitat dels organitzadors està sobradament demostrada per tant estic segur que estem davant d'una de les proves importants en ciclisme del nostre país. Molta sort. Gràcies. Gràcies. Doncs aquests eren els parlaments eh, qui va haver el passat divendres 17 de setembre en el Museu del Joguet on es va fer aquesta presentació nosaltres en parlàvem el passat eh, diumenge avui ho hem volgut recordar ja que falten només 6 dies per a l'inici d'aquesta prova demà tindrem eh, el, també un dels responsables de la prova en Carles Mallard eh, parlarem doncs de l'última hora de la més última hora rabiosa sobre aquest sobre aquest 11è cinturó ciclista internacional de l'Empord i el que hem fer és anar a recordar l'entrevista que manteníem també el passat dilluns amb el propi Arturo Aguirre, el president de l'esport ciclista Figueres i el president sortint de l'entitat, el senyor Josep Fernández. Eren tots dos aquí el dilluns en el nostre 107 esports del passat dilluns. Avui volem sentir doncs, novament l'entrevista i recordar com va anar a l'entrevista que manteníem amb ells, Us deixem, per tant dons amb aquesta entrevista amb Arturo Aguirre i Josep Fernández. Sense set esforços amb Dani Pagès. En primer lloc, eh, doncs, dèiem, el passat divendres es va fer la presentació. Expliqueu-nos una mica, doncs, aquesta onzena edició del Cinturó, el recorregut, eh, com, quin és el recorregut que podem trobar en les tres etapes? Expliqueu-nos. Tot bé, Maria Serra. Bé, inicio jo la, la, les tres etapes, un promís de 160 quilòmetres per etapa, 480 de recorregut, és la primera i la tercera idèntiques a anys anteriors i una segona etapa que s'ha tingut que buscar entre zones on havíem estat l'any passat amb un acabament a, a la zona de la Jonquera per, bueno, per necessitats de, de trobar ajuntaments que es col·laboressin i el de la Jonquera es va prestar i vam tenir que fer els canvis. És l'etapa reina, 160, 170 km que esperem sigui digna del que va ser en altres edicions l'etapa que pràcticament decidia la, la cursa en un dia en què vèiem pues, els corredors i, i els paisatges de, de la nostra comarca i de comarques veïnes amb nosaltres. Uh, la, la participació en aquesta edició de, de, quina, de quants equips estaríem parlant i de quants corredors? Bé, eh, nosaltres hem tingut que com l'economia mana una mica estrenya el que era el, la, la part de diners i bueno, hem aconseguit una participació de molta qualitat potser no de la quantitat que havien fet amb altres edicions, són 18 equips és un total de 144 corredors que de un idol que representa en una cursa d'aquest nivell. Uh, si sí, parlem de noms la, el divendres en la presentació en Josep Josepa parlava de corredors com Francisco Ventoso el mateix Ivan Ranya corredors doncs uh, coneguts per tothom, no? suposo que això és uh, el que pretén, no? aquesta cursa, fer cantera i promocionar jugadors perquè el dia de demà puguin estar a el més alt, no? Sí, l'edició de l'any passat la va guanyar Francisco Ventoso que bueno, en aquests moments estarà a l'elit del ciclisme soc subcampió d'Espanya de carretera de professionals i bueno guanyant carreres uh, aquest any jo no tinc masses dades tècniques de la cursa perquè no és una de les meves responsabilitats però bueno sé que hi ha noms uh, de, pot ser a un nivell similar al de l'any passat no? que és el que s'ha buscat mm -hmm. Uh, des de quan es porta treballant per uh, fer aquesta unè edició, perquè uh, la premsa doncs, ha sortit uh, que era molt difícil, de fet ara n estaven parlant no S'ha segut de reduir pressupost, cada vegada és més complicat trobar patrocinadors. però com... quan es comença a preparar una edició i què, què comporta preparar una edició com aquesta de tres etapes?: És una prova que pues bueno, finalment tens que estat tot. Toda... Es... Tienes que estar todo el año trabajando y bueno, pues porque primero está el tema de presupuestos que tienes que ir coordinando con las diferentes entidades y empresas eh, también el director técnico tiene que ir viendo también los equipos porque los equipos también se fusionan, tienen cambios, etcétera Y, y bueno, al final también está el tema de que tú tienes ciertos equipos igual ya consensuados, de repente hay alguno que por lo que sea... Por problemas también económicos pues pues no pueden desaparecer el equipo y tienes que digamos llamar a otro y pues, por suerte tenemos muchos equipos que quieren participar en la prueba y no tenemos un problema a la hora de elección de equipos lo que sí que es verdad que lo que más llevo de más tiempo llevas es el reunir el dinero necesario para realizar esta prueba y más en los tiempos que corren a nivel de equipos, eh, la verdad es que traemos los mejores equipos que podíamos traer, eh, porque si cualquier persona se mete en internet en la hoja de la Federación Española y se mete en lo que es el ranking de por equipos, pues eh, los cinco primeros eh, de este ranking de la Federación Española de Ciclismo pues, son los que vienen, eh, vienen los cinco primeros, más luego otros equipos que también tienen cada uno sus figuras particulares. Y a nivel y a nivel de los extranjeros y a nivel de equipos extranjeros pues también cada uno viene con sus figuras futuras figuras porque digamos que les pose están filieras pues bueno en esto estamos orgullosos de participar en, en apoyar a todos estos equipos porque todos los años sale alguna figura Uh, comentabas tú los cinco primeros equipos en el ranking de, de mundial ¿no? en el ranking ¿no? No, de, la de, la, de la federación española uh, supongo que esto es importante ¿no? para el club uh, contar con estos equipos hombre es importante porque también te da a nivel y a nivel europeo somos uno de los clubes más considerados para realizar pruebas. Uh -huh. De hecho, lo que te comentaba, o sea, eh, nuestro director técnico José Apareci y, y hay un momento que tiene ciertos problemas hasta para decir los equipos, ¿no? Pero prioriza siempre los que vienen otras ediciones, pero luego también hay equipos que, bueno, pues que tienen figuras que te hacen dudar de intentar hacerles un hueco porque, bueno, pues porque daría más vistosidad a la prueba. También es verdad que con un poquito más de presupuesto daríamos eh, equipos que se nos escapan que, bueno, son del primerísimo orden. Uh -huh. uh, ¿De qué presupuesto estaríamos hablando para organizar esta prueba? Bueno, el, el presupuesto de, que esta, de que este año està al voltant dels 130.000 euros, pràcticament un 30% menys que l'any anterior. Mm -hmm. S'ha notat en aquest aspecte la crisi, no? Suposo. Eh, tema col·laboracions eh, de les institucions, com està? Perquè estem parlant que és la segona prova en importància a Catalunya, després de la volta a Catalunya, no? Com, com està el tema de col·laboració institucional? A veure, la, els, les institucions de, ens apoien i sempre ens han donat recolzament. L'altre tema és que hi ha problemes en quant a les xifres d'aquest recolzament i després el més important és les dates que s'estan complint, suposo que està passant a eh, tothom, no? És quan fan efectius els, els acords que s'han signat i que portem anys que anem renovant. Uh, sí, s'arriba a, a aquell compromís, però aquell compromís a vegades uh, arriba quan ha sumat un pilot d'interessos bancaris a, a, als pagaments, no? Uh, per altra banda, uh, la, aquesta pregunta és una, una pregunta dirigida a tots dos, no? Uh, aspectes a millorar de, per exemple d'una edició amb l'altra suposo que ho, ho, ho teniu present no? de la desena edició en aquesta nova edició que està a punt de començar d'aquí deu dies doncs, què s'ha de millorar? Que, o que, no sé si al ser una prova internacional la UCI us controla més expliqueu-nos una mica doncs, tot això a ver eh, a nivel organizativo eh, la verdad es que hemos llegado a un nivel que poco siempre siempre se puede mejorar pero realmente estamos a un nivel muy alto o sea, digamos que la primera parte a mejorar sería el tema presupuestario ¿no? el lograr más apoyos eh, a ver yo provengo del país vasco y allí digamos las, las empresas y entidades se vueltan en cualquier prueba de cualquier deporte aquí digamos eh, a nivel empresarial cuesta muchísimo eh, encontrar motivación a pesar de bueno, los beneficios que esto, que esto tiene en la provincia por ejemplo a nivel turístico es un factor que sí que sería interesante que una prueba que se sigue a nivel de toda Europa, que tenemos un magazine que enviamos a, a diferentes clubes y entidades en Europa pues bueno, no se ha aprovechado digamos por el sector turístico no ya sea hoteles o en bueno, hoteles generalmente ¿no? incluso a ciencias de viaje ¿no? ¿por qué digo esto? porque tenemos una orografía eh, perfecta mmm, tenemos también un tiempo bastante benévolo una ciudad de población no muy alta, o lo que nos permitiría digamos que ciertos equipos vinieran aquí a prepararse, eh, bueno, para pues preparar digamos eh, su temporada, ¿no? Y esto la verdad es que, bueno, yo lo que hemos estado viendo eh, en poquitas zonas se está promoviendo y es una pena porque es eso a través de nuestro podíamos intentar, eh, bueno, traer equipos a la zona para preparar las temporadas. Uh, pel que fa al ressò mediàtic, amb uh, la presentació del passat uh, divendres a uh, l'Arturo feia referència doncs, uh, als medis informatius. No? Uh, quin, quin és el ressò mediàtic que té la prova? Esteu contents? Creieu que no hau havia de tenir més? A ver, a nivel local, eh, eh, bueno, consideramos que se podía apoyar un poquito más, pero es un camino que ya se está haciendo. Ya estamos viendo que todos los medios de la zona poco a poco van poniendo su granito de arena y se están dando cuenta que la prueba tiene la suficiente importancia. ¿Qué nos faltaría? Pues como comenté yo el viernes en la presentación, el apoyo de TV3. Porque, a ver, no solo hay fútbol, hay otros deportes. Y digamos que además esta es una prueba organizada eh, y desarrollada pues en Terra Nuestra, o sea, en lo que es la provincia de Girona. Y es un tema que bueno, pues no se aprovecha, eh, lo que he comentado antes, ni por un lado ni por los medios de comunicación, que en este caso por la TV3 se si nos echará un cable a la hora de promocionar este deporte en la zona, con el paisaje de llego que tenemos, pues hombre, daría el empuje definitivo a esta prueba. Ah, y comentabas ah, tú ah, anteriormente, tú provienes del País Vasco. Sí. Ah, ¿qué qué diferencias has encontrado entre el ciclismo o, o el deporte en general en el País Vasco y aquí en Cataluña? No sé, supongo que bastante, ¿no? El deporte se vive de otra manera. Digamos que a ver, para tener, digamos, para que os dé una idea a los oyentes a un partido de fútbol eh, allí se va con la cuadrilla de los amigos, se va a disfrutar de, de que vas acompañado con la cuadrilla de los amigos y el partido digamos es secundario, ¿no? si gana el equipo pues mejor, pero bueno, no nadie se rasga las vestiduras y ha perdido pues porque bueno es un evento deportivo y como tal se entiende. Eh, a ver, hay otros deportes O sea, no todo se centraliza en fútbol En la letra y la real A ver, eso se suena, no hay, hay remo, y la gente pues también Pues el que va a fútbol da remo eh, A veces también van al baloncesto van, van al frontón eh, Se vive de otra manera Y digamos además que cuando se monta un evento deportivo No tiene por qué ser de primera división Eh, pueden ser pruebas digamos deportivas a nivel infantiles pues digamos que si se organiza en un pueblo pues el, el pueblo se vuelca, las empresas se vuelcan, las entidades se vuelcan. claro mmm, luego salen deportistas es normal. Ens queden tres minuts per arribar al punt horari de les 10 del vespre. si voleu fer alguna coseta més, eh tenim els micròfons dels centres d'esports de la 107 música oberts pel que pel que vulgueu. Bueno, per la primera, a la ràdio Guia Sacra la oportunitat que nos da de estar entrevista i bueno, també a tots els mitjans de comunicació que cubiren la presentació del viernes. Esperem disfrutar de una una seva edició pues fabulosa com ha sigut en altres anys en la Vole, veremos las figuras del futuro, de eso no cabe ninguna duda. Incluso Josep pues, también tendrá que aportar ahora un, un film d'entrevista. No, no, jo només he de que el temps ens acompanyi i que sota dels... Sol o núvols, o que si no es pluja, hi hagi moltíssima gent de la comarca que pugui veure pues, un moviment d'aproximadament 300 o 400 persones, 100 vehicles, 50 eh, medis de policia, vull dir, un, un, el que diuen la serpiente multicolor que deien abans, que, que està a la nostra comarca i que no hauria de desaparèixer mai, i hauria de ser cada vegada més llarga, no? Uh -huh. doncs esperem que pugueu uh, tenir un èxit uh, doncs, uh, del més gran desitjar-vos moltíssima sort per aquesta onzena edició del Cinturó i des d'aquí n'estarem doncs, atents uh, i seguirem doncs, uh, aquests tres dies la prova i donarem puntual informació moltíssimes gràcies per haver vingut avui a aquesta estoneta aquí uh, a parlar de ciclisme a vosaltres ah, bon doncs això és el que ens comentaven tant Arturo o Aguirre com Josep Fernández, l'actual president de l'esport ciclista Figueres i l'expresident i actual encarregat de la tresoreria. Els teníem aquí el passat dilluns i avui doncs hem volgut recordar l'entrevista que manteníem. Recordi'm, demà tindrem aquí, en el nostre centre d'esports, en els nostres estudis, Carles Mallard, també una de les persones importants de la prova que comença aquest proper divendres, dia 1 d'octubre, divendres, dissabte i diumenge, onzena edició d'aquest cinturó ciclista de l'Empordà una primera etapa el divendres entre Castelló d'Empúries i Roses, la segona al dissabte entre Sant Esteve d'Envas i la Junquera i la tercera eh, el diumenge dia 3 una etapa entre Empúria Brava i Figueres, per tant doncs, eh, demà, com deiem, tindrem aquí novament, en Carles Mallar per parlar de més ciclisme i eh, donc tanquem aquí l'apartat del ciclisme en el nostre sense desports d'avui diumenge.